Hatimə, Peyğəmbərin rehlətindən sonra Peyğəmbər salavatullahın vəfatından sonra başına əza şalı bağlamış, gözləri giryan və qəlbi yanğılı idi. Fatimətüz Zəhranın şirin həyatı, atası Xatəmül Ənbiya, Həzrət Muhammedin dünyasını dəyişməsi ilə kədərli bir şəkil aldı. Hərçənd, Onun həyatında əslində bir şirin dövrü olmayıb. Çünki ardıcıl təziklər, müharibələr, düşmənlərin İslama və Peyğəmbərə qarşı davranışları Fatimənin ruhunun aramlığını pozmuşdu. Rəsulallahın dünyasını dəyişməsi ilə yeni tufan yerləri əsməyə başladı. Bədr, Xeybər və Hünəyin döyüşlərinin Peyğəmbər zamanında torpaq altında qalmış kin kudurətləri onun vəfatından sonra üzə çıxmağa başladı. Münafiqlər dəstəsi həm İslamdan, həm də Peyğəmbər ailəsindən intiqam almaq məqsədi ilə hərəkətə keçdilər. Fatimə hadisələrin tam mərkəzində idi və zəhərə bulaşmış düşmən oxları hər tərəfdən ona tuşlanmışdı. Bir tərəfdən atasından ayrılmasının acısı, ikinci tərəfdən, həyat yoldaşı Əmir Əl-Möminin Əli əl kədərli məzlumiyyəti, digər bir tərəfdən də düşmənlərin İslam əleyhinə planları və müsəlmanların gələcəyi əldən ələ ötürülmüş Quran mirasının pozulması barəsindəki narahatçılığı Fatimənin paç qəlbini və ruhunu sıxırdı. Fatimə özünün qəm kədərini dilə gətirmə Əmir əl Əli Əl-İssalamın pək ruhunu incitmək istəmirdi. Çünki o ruh, ümmətin xilafkarlığı və xoşa gəlməz hadisələr nəticəsində onsuz da zərbə almışdı. Buna görə də, atasının məzarı başına gedib onunla dərdləşirdi. Atacan, səndən sonra tək sərgərdən qalmışam. Səsim batıb, belim sınıb. Həyatım acılaşıb. Bəzən deyirdi, Peyğəmbərin torpağını iyiləyən, Gərək ömrünün axırına qədər heç bir ətir iyiləməsin. Atacan, səndən sonra mənə o qədər müsibətlər üzverdi ki, O müsibətlər işıqlı gündüzlərə üzversə idi, Qaranlıq gecələrə çevrilərdilər. Fatımə niyə belə göz yaşaqıdırdı? Niyə belə dözümsüzlüyü nümayiş etdirirdi? Üzərlik odun üstündə qərar tuta bilmədiyi kimi, Niyə həyatda qərar tuta bilmirdi? Axı niyə? Bu sualların cavabını gəlin onun öz dilindən eşidək. Ümmü Sələmə deyir, Peyğəmbərin vəfatından sonra İslam qızı Fatimənin yanına getmişdim. Halını soruşdum. Cavabında mənalı cümlələri bəyan etdi Ey ümmü sələmə, nə xəbər alırsan? Qəm kədərlər arasında qalmışam Bir tərəfdən atam peyğəmbəri itirmişəm Digər tərəfdən də onun canişininə zülm olunur And olsun Allaha, onun hörmət pərdəsini cırdılar Amma bilirəm ki, bunlar bədrin kinləri, ühüdün intiqamlarıdır İntiqam münafiqlərin ürəklərində gizlincə qalmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, xanımın bu çətin zamanda Əmir əl Əli Əleyhisselamı necə fədakarlıqla müdafiə etdiyi heç kəsə sirr deyildi. Allaha etdiyi dualara uyğun olaraq ömrü uzun olmadı və qısa bir müddətdən sonra ilahi dərgaha, atasının görüşünə yollandı. Amma həmin qısa müddətdə İslamın və Əmir Əl-Möminin Əli əl haqqının müdafiəsi yolunda fədakarlığını əsirgəmədi. Sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkətləri olsun. Ey Allah elçisinin qızı!